Tartxaldeon entzuleak, egun eta egoita bederatzi hil, iru egun eta hamar zauritu, horietan latan hau eta mar bat, egoera larrian harridura. Beldura ere batzuen edo aserrea besteen zat, Shortu dute Pariseko baster frango ikara dituzten gertakari latzek jonden ortsirale agertzean. Gertakari horiek nola joan diren zer egoera sortu duten eta zer egoera dagoen Pariseko aldian ere ikusiko du gure gaurko minttzleku bereziana, Eta likukotasun horien ondotik, mintzatuko gira, ere kasetariekin, ka, ikusteko prezeski berri horiek nola segituak izan diren eta zer e, maneretan ere tratatuak izan diren. Aute iritzia, ere, ikusiko dugu, Richard Irrazusta, Antion Kerutsari, Alein Riagere gurekin izanen ditugu. Kasetariak ostio nahi patu dituztenak Goizider Taberna Media Bazkekoa eta Frank Dolozor eskoal telebistakoa gurekin izanen dira bako txaberen iritzien partekatzeko, eta analizia bat eren gira egitea edo analizia parte batzu zube daren peio zubilea argiako kasetari eta eguzki urteaga soziologoa eskoal irratietako beraz kolaboratzailea dena. Eta bere alaxe joanengira, beraz uh, gure likukuen ganat, Parise alderat, ea uh, zer giro den maiten alahond gurekin dugu Pariseko eskoalegatietako eh, berriketaria, este hundakuntan ere zure eh, bitartez berriako kanditugu ordeon. Lenni, gabon zuri, maitane? Gabon. Bai. Eta hor duan, uh, ala, lehenik nahi ginoen emankizun berezikuntan pixka bat, eta uh, sen dituz, zer giro hoteden Parise aldean, hor pentsatzen dut, uh, iru egun uh, pizu ere izan uh, direla, nola, nola bizituzu egun horiek, ha? Bai, beh, hori zirral ni uh, dan zan nintzen, Euskaletxan, eta joan gira denak autoz, uh, Zagatzen, egin zelazta. Eta -txan, egin izaiteko. Gero telebizta behiratu dugu, uste dut denak bezala, biak edo hiruak arte. Eta hini ez nahiz kasik atzera zu, larun batan. B, b zhteko, eta karriek gauzak erozteko, eta zen neok, zen dien dainit. Ba, Ergaiten duzulaik eta eskolaali itxetik sartu ziztela beraz dantza egika baiitzzi duten eta uh, tenore hortan zen e, eta sartu uh, behar izan du zularik eta zaita asunako zue sartzeko? Ez dantza egiten dugu bederatetatikmakeka homekak eta ino. Eta be, mesoak, uh, uh, etta, ba, partez, ta mes ditugu, que connent du tout scoléristique et l'anquiété qu'elle est vient par test avec l'internet ce uh, via tout au goût et a donc ira à uh, méketan uh, autos ta va s'y en bacrique bacrique au goita maril cette uh, scène batocan était bidean nahi du beraz hastapenian mistan dena iniz izbezala etzireztela konturatu ere ze gertatzen ari zen gero beraz jakin dugularik beraz ze gertatu den eta larun batean, igandian eta aurrai zer se, giro dagoai, uh, Parisan? Atzo igandean uh, baina teratu niz eta denbora ikuskitzua bainoen beraz uh, ba, lagunak ikusi ditut eta piskat uh, Paris fait dut, e euh, bon, tout d'autres à l'ouvre là tu Dongila bah c'est un denanite denak ça ne part que denac tissilène bon enfin atzo un nik àzu dut, eta gaur ni qu'est-ce dut. Nik metro hartu dut uh, lan nara dioteko, eta bai bete-bete hazen, metroa, beraz denak jondira lan arat. Eta, uh, bon, bai, fin, hori, uh, uh, justu sentitu dut horrein uh, uh, lanatik uh, atelatzean, uh, badelarik arrabots bat, denak fin, piskat bigratzen gira, eta bai hori... Uh, Bai, Tentsua ten senditzen duzu edo jendeak argangura, bai. oraino dira, zuen lingurian. Bai, bai, hori uh, sentitu dut, orain uh, gauan, uh, bai, hori piskata uh, uh, bitxea zen bai. Uh -huh. Eta zuk personalki nola, nola eta senditu dituzu, fein, jakin eta ze den eta ze pentsatu duzu? <laughs> Lehenik... Uh, ba du to bilagune Amica Garcia no arrondissement nintzen puis bon, uh, c'est eta denak uh, eta dena uh, komunikatu dugu banuen lagun bat ere uh, Frantzianko estadioan beraz uh, oh. uh, eta ba, hori uh, bai bai, bai laun matan es nuen aterratu nai beraz uh, bai spam piskat Veldornizen uh, ba, uh, ba bai norain ba orainobe fa dugu um, du gira minutu batmenako uh, lanean gaur ego erditan eta hori egun egin dugurarik uh, pixkat uh, bai konturatu lat, kontu naiz zerbait uh, bai, uh, uh, animalle pasatu da ziki, an, uh, eta Bon, pixkat beldura hemen da hori bereziki metroan sentitzen ut karikan eta bon... Metrua hartzen zuzulaik eta ten txio giro hori senditzen zuzua. Bai, Hor, bai. Zaten so, lankideekin mm -hmm. ongi pasatu dugu gaur uh, giroa honarekin eta... Mm -hmm. Ados, mil esker beraz, maitane eta zure lekukotasunain gatik, eh? gurekin dugu ere beste presuna bat, beste lekuko bat, heltza hori hartza, Zu, Prezeski, amekagarren arrondizamenduan bizizira, eta egia, bai, arrondizamendu hortan, eta ondukoan izan direla, tilokatzeak kostatuetan eta, eh, bon, zu etxinen hor, eh, eta gertakari horiek izan direlarik, bainan hor bizizira, eta biara muñean, etorri dira ze eh, nola, nola ikusi dituzu bazterrak, nola ikusi dituzu jendiak ere, zure inguruan arrondizamendu hortan? Uh, bai, bai... Um... Et Meta Coamnivat bah c'est maigre à ara et city calcites en fait et gunochou est une une tutsine et un appartementine galditineux mais la geo enfin et la gumine est plus une hale ben donc euh, Les Kenegunine, une jeune goutte de la Gunesomaitan écoute est en fait des Deneck Nagintit, c'est une république alate jeune. Enfin, voilà, jeune goutte de des jeunes goutte Nagunine de Cariketone Isan est un saintitu, aiva saintitu et ta Geo Nagunine Serbaitedan est en fait au statut au Chou avec Seratup si qui touche une eskinique guyanne ça va être enfin c'est une haja geo et cetera arginine du tissu guyanne ga, euh, mais j'ai un disugoé la guinée qui n'est un navette ça va être c'est nouveau la des bicitiae et a, a nibat, euh, serbait, susun, hola, Eta... Eta geho... E, Erraiten duzularik, berat, nahi sinutela eta beharra hartzen ditzen sinutela orta zimintzatzia, eta denbora berrian ez nahi zergatik, ez nahi, beldura ortsenekatzi? Et ez, eta et en feit momentu bat ez, ez dakizugu zerraiten ahal beste zadanik eranduguna. Zain enfin, bat duzu, hami bat... Euh dunairendisque et ta uh, esgiti de géopolitica ko especialista qui uh, ta esgiti de politikako especialista cordi de moment tu bateta uh, est ce enfin voilà mm -hmm. est ce est ici une aire bergaisak uh, araera mais ta sidunaire euh c'est une uh, uh, titre esgela al um, ben uh, voilà et ta bergaison c'est su, su, une hatso ben ni et chaîne une uh, une chatune sur la négitia et ta enfin c'est une une une hale concentration anise su saite e ordine elle qui ne suit et ta robe um, et ici cigariascarcis une eh, hatso eh, c'est eh, ta eh, ni esthétique elle quitte sa en fait juste au Vol voltaire andicinus on une Boulevard Voltaire elle a aussi une gentée Hanich Hanich Hanich c'était euh elle a quise elle ta hola gentée qui joue nuçu est-ce qu'il penchat du noix de jouiten ninsane c'était robe ta planète de natsamanuçu ça aura de soumbait horisates était des neckait une ici enfin des penchat s'en c'est qui que nous là et qui ten au petit cambodet aux carion et à la belle équipe beyia ou choyabaitso topiritek pasatseko usailatuzu topiritek pasatseko euh bah enfin en fait ni jadanique jounu sur l'ecureortan jadanique et gune batesse jounu sur l'ecureortan Eta et, et mm -hmm. ene entako bergaisa, eta et bexte lagun entako... Enfat, e euh, euh, sentimenti a duzu uh, leku hoik, e euh, giazko euh, gwe lekiak tut su. Estu -tu su... Enetako estu su sakino eretanen uskaz azar bat. Mm -hmm. um, leku hoik euh, um, unzaiko sigtut su ebenko giazten Euh, euh et ta guitaque la mini batte euh, ouais. <rires> mmh. ouais, ouais. bat, voilà, là on la guine voilà je et, et be, ber, euh, en, si, ou, abbas, une or, en fait je n'y sale c'est c'était noesene arvada boston boston état boston état nielkinus une appartement typique et euh, ample sus une horquette un gentil haurique et ta voilà et ta en fait gaia il s'en délaie par tension il s'en dessus suriquette un est à il s'en dessus euh ben gentil habitude C'est un petit corps, si tu te suis panique à égoïre, surtout, et est-ce qu'il se comme reçu la belle durée qui Et voilà, et en fait, euh, ni, en fait ni et chaîne la nigitendit ordine et chaîne ni c'est à moment tu bats des petites saines, c'est alors bah réalisé une au statilate et tarbe susune sa cubate et à sici à sa mourcena et tarbe moment tu bats des gros stress des suicidier police à ça qui mm haine. -hmm. Donc voilà, en fait Tu es chioguidori Bah oui. euh, en fait zuiten NC a atteint dessus eta Juti NC statilla de Chartraine est en fait euh, des bergaissa quoi euh, voilà attentionné en, en fait est euh, à vermomentine be, des bicitamine gututs on est voilà oui eh, dena holako gertakari latzen hon dutik tentsego beti hor eta bizi naikeria ere erakutsi nahi bye. Millesquer gersa elza... Bertmomentin euh, parcame lañiste justo Bye. eran euh beit ni sido tarabani c'est eta... ça sobea, faut Baer unça han c'est c'est pas cette lenguaeta ko hebenko castellan ta comenna uh, et gasky an ucinar hipagetic e zone <laughs> c'est tarani uh, maite d'ici du doueria E eh beh, hamini bai, bat bel dure uh, bat izugio eta... ...voila, hori nizien nari eran. Hatoz. <laughs> a... eh? mesu horiek pasaturik. Azteko, <laughs> eh, ez duzu ezagutzen hor eskualeriko diendelik hor izan aizan denik hor atentatu horietan edo... Eh... Uh, nik egin est... ezagutzen, mena, nahiak ezagutzen, zizien si ah, Maxine hor uh, bataklanen uh, hil izan dena... Uh... Haikin, zuzun uh, uh, obetez, uh, bai, istantzuzun bai. uh, kasean eko... Uh, Eskoleta. Eskoleta, bai. bai. Aduz. Mirezker eta elza huriak, zelegokotasun uh, urbil horren gatik, eta bero horren gatik, eta be, segia intzuna, eh? biziak segitu behar baitu. Bai, bai, La... eta eta zun behar gitzitzu guano habu. Aduz. Bo, Mil esker horien gatik eta segitzen dugu aintzina, mintzatu gira ere, erakasle batekin agatzalde juntan, or, gertakari horiek direla eta egoera pari zen, baina gertakari horiek ere goitarraziak eta ipatuak izan dira, hainbat tokitan eskoletan, besteak beste. Pancho Fleuri, erakaz le da beraz txepale liseoan eta enraiten dauko biskabat zer uh, maneretan eta nola aipatu den hori eh, eskolan. Txepale liseoan, mon giloa, horloa hizkin ormenazan, mina. Bistandena, denok buloan baginuen uh, palixen uh, kertatuzena. Beraz, uh, lena orduetan, ikasier uh, eskatutiego uh, eskoletan. Uh, nek ertzakali nola chic et tout soutiennent bicito eta mintzatzeko edu erdoketseko bera c'est une scène de tennis eta batzuk baietsak baietsak esetz eta duketzia que participation xylene mena bon goguladitique eran degou des naden gogoeta chakonduko ginuera ha eh mina ber bon, euh, le nago goulertian lekesenozian ez ezta eztaien atean satou vers mer euh, de gou couste couste Justine Gaiane ratatatsine euh, ta ikeser c4 c4 diagone Bai, holako momentuak, ez da errex, eta eskuntza sailean, eta hezkuntza sailean ere eskoletan, holako gertakariak badirelarik, ez tabadak izaitia eta komentatzeak izaitia, importantea da, bai zuen artean eta bai ikaslekin? Bai, biztane da, bai ez ez da, ez baitetugu ber editziak eta ikasleak e ere ez eta nola izan pus total horrekatzua beraz uh... gibeltasunarekin nola gitiko juste qui veut comprendre ses causes nola da nola... alden hola uh... voilà, gibeltasuna egokender da uh -huh. uh... bez momentuko zuzuntan atividade uh... gogoeta ez zugush zakondo uh... ala ere bon Euh, eskatugu iltasun euh, minuta egin nahi zutenez, eta batzuek eta egin nahi zuten eta geragienetan euh, egin dugu, toki euh, nahi dutenen sinizatea euh, edo beharra erpitatatzeko. Euh, mm -hmm. Ado beraz horrek kokanen du, pixka bat zeren eta bat, zeen gertekari hoiek, ez dira moztua ikas bidetaik, gana idu ikasten dena eta inguruan den bizia lotuak dira nolaz baita eta... Hori aztertua izanen da ora ondoko egunetan? Hori bai, bai, hori zerturtuko e, dugu, zerturtuko e, dugu bihar bai gulertean... E, justuki, gertakari hori ez hola usteko. Zerutura ikako e kaitan alduen, holako e, gauzaak bai. Hala, Franchois Fleury, beraz, ginuen uh, gurekin eta eskoletan ere, biztan dena, hori aipatzen dela, nolaz ez, hemen eskuali jatietan ere, aipatzen dugun bezala, Kasetariekin ere, solasian gira hurai eta entzuleak nahi bat hortik landa landa zazpiak eterritai goitizuen iritzia ere eman nahi bali man duzue, deitzen alduzue iruleiko irratirat, beraita emeletzi, oitama zazpi, amalau ameka numerorat. Gurekin ditugu goize eder taberna, beraz mediabasko kasetaria, eta Frank Dolozor, Eskoltele Bistakoa, ordeon, gauon zuedi? Bai gauon. Hordion, bon. uh, eta zuekin ere, hola xean hartzeko, kasetari bezala, nola landua izan da e, gai hori, gai, oizk anpoko gaiak egeeran, ez eh? baita ardura hori gertatzen uh, guteik askin urbil, e, nola tratatu duzue hori, bai zuen prentsa eta e, bidetan eta sare sozialak ere, nola, nola baliatu duzue? oren guztiak zurekin hasiko gida media basken eta baliatu zu zure entraneta initz eta e, orduan nola baliatu duzu hori bai justuki sare sozialitatik jakin dugu momentuan berean e, gertatzen ari zena e, arratsean e, behatzitari 10 ustuta 10ak aldera hasi girela hori segitzen, eta gehien bat telebista bidez e, orain e, Informazio KTEak badirenez eh uh, denbora osoa informazio ematen dutenak ba hoiek izan dira lehenak uh, informazio jarraitua ematen. Gero berantago eturri dira uh, KTE tradizionalagoak France 2 eta holakoak. Eh oraindik partida ematen zen telebistan, eta jada paraleloki ari zen informazio jari ondi bat uh, heltzen uh, gertakariei buruz Erra, erraiten alda, bi mundu ezberdin zeudela momentu berdinean biz, bizitzen e, Parisen. Bi informazio mota ezberdin, hori zen gau asiran eta pixkanaka, ba, guziak, eta edabide guziak hasi dira e, zuzeneko informazioa ematen. Ez gu, saiatu gira, noski, ez ginoen informazio zuzenik, ez ginoen ez prefeturaren komunikaturik, ez gazetaririk tokian, Ba, eh, edabidea ondiek ematen zuten informazio eh, iturria aipatzen zutenean eta informazio segurra izaten altzenean informazio hori ematen eh, ba, justuki Ez, ez arriskurik hartzeko informazio txarra ematea mm -hmm. Frank Dolozor, nola baliatu duzu Aztapenian, bistandena, sare sozialen bitartez Eta ere telebisten bitartez, beraz, jakin baititugu eh, Nola baliatu duzu urita Nola hasi ziste tratatzen, zer mezu zabalduz? Bai, nuke errepikatutan jaizbaitut entzun osusena eta boizareka ejan duena. E, bo, Euskal Jaizi Telebistan nolak tratatu den, bon, bereziki uste dut uh, iratiak eh, susten, susten ean eman duela, hori baita iratiaren indarra nola ezbait bai euskaraz eta bai gaztelaniaz generat gaueko behi sailak ziren atentatua gertatu delarik berazalde orkatik, eh, uh, uste dut um, ongi aditu diren webgunea ere bai, behar bada gure kasuan akatsa izan da, genera kritika batzu ere entzondida, uh, telebistak denbora eman duela, jakim behar da telebistak biziki uh, pizua dela. Orduan, bai akatsa uh, Euskal Herrati telebistari dago kionez azkenean, larun bat eguerdi arte, tebe baten, eta geroago eta bebin uh, saio berezidik ezpaita egin, baina ikusten dugu eta gogo eta zabalduz pixka bat frantzia da, baungaur uh, holanda presidentak uh, galdetu Haukak egin hiztu, ahal baliabide gehiago emateko xede hori e, zenbait sailetan, bonbistan da, defentsan eta gero segurtasun indahetan errialdearen bahnean. E, Nik uste dut badela eta ere egiteko, ikusteko nolako baliabideak dituzten ere zerbitzu e, publikoan bereziki ari diren edabideak ikusten baitugu, bonboli ki poliki beti direlaken zen, eta akats lahiak ehtatu zen, nori eta charlinetan ebdoren kontrako erasua izan zelarik adibidez, e, Franz 3 telebistaren eta eguerdiko eman aldian e, doido iaipa tuzuten astapenean, baina kontutan hartu behar da hor bon, zenbait baliabidek endudituzte dituztela uh, Franz 2 di, bertiak bertze emateko eta orduan bai, behar baza baliteke, baliabidek gehiago eman behar dela zenbait sailetan baina zerbitzu uh, publikoari ere eman behar zaizkio uh, behar dituen trexnak eta uste dut uh, ikasi behar dugula, eh, bon, ofizioa egiten ikasten da egunguziz, baina konfigurazione beria da, orduan debatea ere da, ea gerlaz mintzatu behar den, behar den, ez da munduko lehen gerla edo bigarrena ez autuditugun bezalakoak, baina ez dakitirugarrena den edo, edo laugarrena, behinan hor bada, zerbait berri, hor gainean ados eman behar dugu, eta gogo eta hori bada ikastenari gara, nola erreakzionatu ze orain arte eraso batzen momentu batean, edo bat berzearen ondotik, hola noizbait, horain ikusten dugu, gerota lasterago, uh, etortzen dela, beraz abisten da, zategia baten barne denez, uh, guk ere zinditugu aipatu hola gauzak, uh, otzean egon behar dugu prest behar bada uh, lan talde gehiago egon behar da ba, lanean, bai gure etxean edo astean zehar lan egiten dutenak aste burutena dititenak eta orta artean behar bada uh, krisi talde bat bezala prest litakena, uh, bapatean uh, eman aldiak uh, egiteko oneguzte dut badela hainit uh, gogoetatzeko orren inguruan mm -hmm. Goizeter, ordean bada berri horiek gertatzen direlari gibistan dena, beruan bero gertatzen denain segitzia albese infite eta xare sozialek badute ekarpena ahortan, eta gero bada ere pixka bat gogoetatzea, eta hor ere prentsak badu, eta prentsak eta komunikabidek badute zer egin. Hor izanen da ere, hor berriak zabaldu ondotik gero berri horien analizatzea. Bai, hori beste denbora bada. E, asiran gertakariak, lehen lekukoen mintzarazteazen gure elburua, erreakzioak, E, baleaz, asirako, e, asirako informazioiek piskat e, beroak dira e, eta piskanaka burua ba, auztu eta pausatu eta orduan e, sehatzen gira beste angelu batzuk diatzen beste hausnarketarako ate batzuk irekitzen eta egia da e, ba, baliabideen aipatu baituzu garrantzitsua izaten dela E, urte osoan zehar e, ba, kastariek gurelana egitea, gero olako momentutan, albezain bat elementu ukateko, e, ba, analisiak egiteko. Eta e, aipatzen dugu askotan e, nazioartean ibiltzen diren kazetariak e, gero eta egoera kaskarragoan e, ibiltzen direla, gero diru gutxi gorekin, eta gerta, jende gutiago ibiltzen dela justuki ere moietan, gerla guneetan. Eta beraz, haien lana ezpada behar den bezala egiten urto zehar, gero guk ere perspektiba gutxiago dugu hori lantzeko, elementu gutxiago terrenotik, eta, eta segiran gobernuen komunikazioaren menpe erortzen, erortzeko arriskoa dago. Eta hori ere, ba, e, aipatu baituzu Frank gerlaren erabilpena, gerleitzaren erabilpena. Hor, e, guk ere hausnarketa hori dugu, jane, frantzis gobernuak e, zabaldu duen e, mesu hori errealitate e, baden, e, justu, justuki zurtzia sartzen ditugu itzoiek. Eta hori ba, ulertzeko, hori dezifratzeko zer den, e, zer den komunikazioa, zer den errealitatea beharrizkoak ba, izaten ditugu munduan zer ribiltzen diren gazetarioiek eta ba, analisiak hotzean e, egiten dituzten e, ba, bestelako analistak edo ikerleak. Uhum. Baigo eta Franka beharrezkoak dira, beraz, Proseski, eh, munduko beste parteetan diren kasetari huriek berrien zagutzeko eta jakiteko realitatean gertatzen den. Eitebek eta eskoaleriko komunikabidek badute aski ahalik, ortarako? bat dituzte batzu, haipatuko ah, nintuzke Euskal Ixatietan ere tarteka mintzodiren uh, Mikela Ixtaran edo Hane Irazabal bon, hor eh, oh, ere, bada astian haipatzenoen no? baliabidek gehiago ukela, uh, orukorki, uh, behar genukela horokorki behar ikusi behar da ditugun baliabideak ene nola banatzen diren ez baitez bada ete bebarnean baina bertzezen baitkatetan ikusten da ele, ere terturietan edo agertzen da or, uh, ustezko debate horietan jende frango eta badakigu jornal bizigia hundiak irabazten dituztela baina azkenen horiek zer ezagutzen dute edo nolako arriskuak hartzen dituzte edo uh, informazioa edo gertatzen dena den bezala jakiteko uh, lehenik eta errateko gero eta ondoan ikusten ditugu bon, eta aipatu ditu den lankideak bezala, behar bada eta goizederrak aipatzen zuen bezala baldintza gero eta akaskarrago eta norduan horre horrekabat atxiki behar litzateke uh, lehen aipatu duz franziako telebiztetan ere uh, zeda franztoa nazionalak adibidez bazuen eta nazio arteko begirada hori uh, muriztuz joan dena azken urteetan orduan gero, uh, biztanda urte osoan goizedea karratzen zumezela ez badira horiek aipatzen, gero bat batean etortzen delarik ez dakigo eaden uh, gertakari isolatu bat ola bat bat batean gertatzen dena edo baute dugun uh, molderik eta kontakturik ahemanik, lankiderik, askibereziturik edo hori kontestu batean edo uh, kokatzeko orduan hori kasu egin behar zailogero, sare sozialek ere egia da, e, berritasun ahondia handia ekarri dutela, bon, e, egia da, egitarrek eta parte hartzea biziki ona dela eta zenbait elementu ekartzen dituzte, funtzean betiko edabideak ere hortik uh, uh, zera elikatzen dira, baina gero idutzen zait azkenean betiko edabideak dutela uh, egiazko ahala uh, berrioiek egiaztatzeko, zerren bada ere batetik libertatea undi bat, eta biziki ongi da, baina nirizkua ezote den, eta ezote diren zurumuruak edatzen, bapatean, eta ikusten dira ekarpenetan, eta, bon, or, biziki kritiko egon behar da, eta azkenean idutzen zait gehiago talde haundiek badutela zerbaitekiteko. Eta gero bakotsak ikusi ze ekarpen egiten aldugun, bizten da, guk mundua emendik, eskualegitik, eskualaz behiratzen dugu, eta badirazen gauza ikasteko, bon, aipatuko nuke aztapik egin duena, hor, bada aurrean eta eta eh uh eta aldizkari bat, menduraz hori eskuara zere behar ginuk, eta hori gertatzen era, aurreri nola ipatu gazten badira berri xailak, edo bon, berri xail oroko jagoak guk egiten ditugun bezala, baina gero xailez, xail ez edo belaunaldi desberdinei ere, zuzentzen diren gauzak eta orokorki eta bereziki olako gauzak gertatzen direlarik, nolako hitzak eman gainean, nolako komunikazioa bultzatu nahi duten gobernuek baina guk hori nola aipatzen dugun bai gure errietan, bai gure ogeri ez zor hor badar ber badar ikasteko denaten iduzten zaitza Bon, behar bada, hobetzen ari dela, zenbait akatz egon ziren Charlie Hebdoren kontrako eta eraso momentuan, boagia da, luzatu zela biziki denboran ere, zenbait orduz eta iraun bai zuen afera horrek, eta juduen eta supermerkatu horren kontra eta izan ziren, eta bai inguruan aldiuntan lasterako gertatu da uh, dendena baina ala ere, naiz eta akatzak izan edo, idu izan zain deak, bai gogoatatzen duela, bai, Hizguziak uh, iruzak uh, ongi uh, pisatuak uh, direla eta hortan erei dutzen zait bon, Estitutetanek Espainiako Telebista kritikatuko, bainan iduitzen du batzuek, eta odolik ez badutera erakusten ez dela beririk, e, frantzian bada, irudiarekin eta bertze tratamendu bat, gehiago, e, naiz eta eta zoritxarra undia izan, malu handia izan, ala ere baikor egoteko erakustea, bon, hor dira, erizainak, hor dira, e, poliziak, edo lagundu behar duten eta guztiak, hor dira, ospitaleak prest, edo manera batez, edo bertzez, berbatakasik, eta gehla garai batean bezala hori aipatu da maize bainan eta hori erakusteak gehiago hor bada ardura ahondia ere gauzak erakustea bainan uh diren bezala edo piskat baiko regozdea eta ez zaginola erraten amai amari iasmo edo olako zera bata ipatzen dute egualdean eta hortan sartzen dira eta guk justuki badugu zango bat hemen bertziaan eta hor behar dugu horreka bat atxiki eta nik uste gehiago iparaldeko eta irudien tratamendutik ikasi egualdekoena baino iduiz zaitu. Bon, beraz, Frank Dolozor eta Goizeder Taberna. Mil esker, eh? zuen uh, ikus moldea emaitiagatik eta berrien tratamenduan, gertakarien alde asko erakustia edo ainitza erakustia eta gogoetatzeak ere laguntzia. Hori ere dela komunikabideak egin behar duten lanetariko batzu. Mirezker, eta segituko dugu gure aldetik haintzina irugarren parte beste iritzi batzu hartuko ditugu eta horiek izanen dira, autetsi batzuena. Anartian, jendek, nahi balimote deitu ere, beren iritzen emaiteko, deitzen, ahal dutela. Orduan, Richard irrazustarekin asiko gira, haute da, endaian, badakigu beraz, hartuak izan dire, ne dela mugen e, gehiago zaintzia, urbilagotik zaintzia eta polizia asko ere, dira funtsian endaia kaldian, ezagiak izan, Richard irrazustaren elgarrizketa el egindauku, Jose Luis aizpuruk eta e, lehen-lehenik e, Richardak erraiten beraz, zer egueran eta zer maneretan hartu dituen Pariseko gertakari horiek iruditzen zait mundu bat aldatzen ari dela, eta e, gauko gutuna, gutuna gerla ala ez asko aipatzen dugu, eta nik ez dakit gerla bizitzen ari garen, bainan gerla berri bat iduriz, eta ez dira huain e, dela zonbait ikusten ziren bezelako gerla bat, eta eta beste, beste mundu batean ari gara sakzen, nire ustez, eta terrorismoaren e, bidez eh, zerbait aldatzen ari da eta mentalida den baknean jende ahtean hori ondorio osoagiak eh, posibili ditu eh, kagi eta pixkat belduk kagia ikusten du nikori. Hmm. Frantziako gobernuak hartu dituen neurri batzuk, batetik eh, urgentntzia asko egoera hori larri aldi egoera hori, orain diunenez gaur eskatuko du luzatzea, baite ere? Hor dire neurri joiek zer dira ezkizun zuri? Zaila da komentatzea, zen ta nik entzun ditut azken orduetan jendainiz balakite zer egin behar eta zer ez den egin behar eta uh, zer antzun eman behar diren eta batzuk dira politikariak edo batzuk dira polisiako profesionalak edo judiak edo horako ni ez naiz espertoa eta ni pentsatzen dut poderean daudenak gauhegun dituztela informazio batzuk eta hartzen dituztela neurri batzuk behar direlako hartu, eta mm, ez nahiko txiki sentitzen naiz, hori hori ikusiz eta ez du. Eez du nahi hori komentatu, nire ustez e, izan ber gira ba, mobilizatuak hor zerbait jaiteko eta ez e, belduk batean ellortzeko baina hartu berrrian neuiak nik ez dakitzen zain diren ga eigu. Or, beti erraiten da ez, eh, estatuturako dorre bikin kontrako atentatura ondotik da. betiraitenttzen ez segurtasuna edo hiritarren eh, eskubideak. Batzutan hori da, bai, egia da, batzutan hori da galdera, baina uh, beste batzutan hartu behar diran hori batzuk, eta nire askatasunean, nire eguneroko askatasunean, zer zerla arrizkoa ondigena gaur egun. Uh, da mugan amak bat galtzea, edo pagisen terazabatean, oztatu terasa batean bizia huztea. Eta bi arrizkoaien artean, banaiago ditut amak minutu galdu erungo mugan. Justuki, endaian gaude, muga, hor, iru zubi baitugu, neurri bereziak, aipatzen aziran, muga kitsi, gero errail bakar bat. Nere ustez ez dira, horak geldituko uh, bainan hori, laguntzen baduz erraik jalditzu ba, zargaitik ez dut. Nik ez dut, ez dut opinioan dirik holako, holako neurian aurrean. Nik uste dut, benetako aldaketa, ez dela bakarrik amaz minutu hemen edo galtzea, benetako aldaketa da, Uh, zibilizazioaren um, forma bat, uh, odo bi forma, kari dira gaur egun uh, gerla bat hasten uh, edo segitzen, eta hori iruditzen importanteago. importanteagoa. Hainitzaipatu ere Frantziaren baloreak. Baloreak jokoan daudela eta arriskuan. Bai, ez dira, nire uste bakarrik Frantziaren uh, bainan dira, gure askatasuna, gure Gure eguneroko debateak, gure eguneroko desadostasunak gure eguneroko askatasunak eta posibili ditugunak gauzak egin edo ez egin edo, baina da bizitzeko erabat gaur egun bada uh, pote bat hartu terazabatean edo, edo konsertu bat etara joan, uh, badelako ez dakit halaren uh, inguruan edo um, ez dakit uh, religioaren inguruko gerlaren gatik, niko hori ez dut onartzen eta aurako gerla ez dut ikusten. Horran ez dira, Frantzes Barioak, Bari ez dakit ez, ez da bakarrik eskema hori da mm, Mundu moderno baten bizi moduak eta eta oainela mila urteko bizitzeko modu batzuk eta hor da hor gaur egun ikusten dugun gerra. Hori da beraz, uh, Richard, iran zuztak uh, erraiten uh, zaukuna, hori uh, Jusulis aizpul, aizpuluren uh, mikroan, eta gurekin ere baditugu beste bi uh, eta hautexi, uh, bai uh, antion kurritxarri bai gorriagalde batetik, eta aleinriar ere gurekin dugula, ordeon, gauon zueri, aleinriar zurekin astengira bereala, uh, eta hor iardokitzea, zue beruan beroko iardokitzean nola hartu dituzu, Joan den hor tira leko sortzen den giro girohuri nola ikusten duzu? Bare gertakariak bon rigariak handi da uh, uh, urte astapenian gadanik izan uh, izan gintuen eta bon ere uh, urte berian uh, bon fuskeriak harten ala jenden uh, jenden inicia batian ara Jen garbitea edo uh, ikikori uh, battzenent sartze eta jende garbitzia bat bon, hori halat uh, denatu denontzatu uh, uh, ez da baitezpa da Frantziaarren baren kontra bena civilizaen uh, bateker handien bezala, ziizazioen eta uh, bizi uh, moduen kontra hor jenden uh, eta bakots. Uh, bakotxak behar du be bestia errespetatu eta elgarrekin finkatzen zen ditugun uh, legeak uh, errespetatu, ordean hori bon, uh, eta hori ez ezta ezta da usten ez al mintzatu behar da, da mi uh, guertian uh, guertian fikatu behar du legeak uh, bakotxak arrapa dezan uh, bere bere lekuak gure munduan, uh, uh, uh, beroan bero, ertenal. Uh, Antion, uh, keritzari, hor, uh, erran berda, beraz, uh, neuri batzu ere hartuak uh, izan direla, eta hori, uh, du den, astezkenian parlamentuan ere bostkatuak izanen dira, du dardigabe, presentatuak izanen dira asteko, eta uh, parlamentarier, eta hor, uh, uh, zotedea ere, Irrisku bat, uh, ala, seguritatea aipatzen da, eta seguritatearen beharra ere senditzen da gizartean olako gertakarien ondutik, gero noraino joiten alden hori e, e, ezote dea ere beste irrisku bat, ere izaiten alde ortatik. Ja? <coughs> uh, bai, bai, pentsatzen du da, dela irrisku bat, eh, beh, olako gertakari jarri garriena intzinean, segur da, uh, erantzun bat eman dela Beruan bero, legeak iruzpalao egun bahne aldatu nahi direla eta enzondut ere hostion konstituzioa aldatu nahi zuela. Bo, ni haute txikipitipi bat ni, zorden hori ez dut neurtzen, baina egia da, merexi duela berba gogoetatzea. Zer nahi dugun eta norat joan nahi dugun zer gure artean, dienda, gure jendarteetan zer eta zer nahi dugun mantendu, eta zeren, erran, uh, zeren usteko do emaiteko prez giren ditugun jendarte libreak uh, atxikitzeko. Horan, uh, geherran nik ez duetut urbiletik soin edo entzun zeintziren uh, neurri horiek bozkatu boskat, behar direnak, mainan duta, uh, la, dutan galdera bakarra edo dutan... Uh, Pimarratu nahi dutan gauza bakarra da, ez dugu gure libertatearen zaintzeko, libertatea txipitu behar. Edo kasuman behar da hori, bada logika eskash bat, eh? gure gure jendarteak libro dira, ez dezagula ken libertate hori libertatearen izenean, bada kontra esan bat, ala. Mm -hmm. E, Aregiak, beraz uh, uh, gertakari horiek direlata, uste duzia uh, preseski ondori horrik izanen dela gero onotik gizartean, oh aiipatzen dira, eh, bai konstituzionali aldatze hiru uh, hilabetez zuentziako egoera hona atxigitze uh, eta hori. Uh, uste duzia ugunago joanez eta gizartean uh, aldaketak izanen direla. Uh, bai bai izanen izan izan izan dira nei nurikoena bon et pelavoria na bon precionner ak recommande vendire precionner taksel egin bidea da horren egitia segurtat eta in segurtatiko gero antzeko kantzuen bezala, legen al latiko konstituzional al latiko nik pechatzen dut gauza horiek Unza denak, unza ikertuz eta ikusiz, eta elgarrekin adostatuz, nire da alten, eta ez, hola, Trishan beru-en beru, beru, beru eh? Kas, kasum berda. Uh, bueno, estatuek eta eta populuek zinkatu dituzten uh, legeak, elgarrikin uh, bizitzeko, hori eh, da importate da, bakotxak arrapa dezen bere legeak, bere uh, gizak gizartean, horiak emeki-emeki, libertate hori, ez da uh, egonetik biabunat uh, ala, xeoftatia izan, eh, izan izan dira anitz uh, urte, horiak kasuin beraz surbera Eta soberafite, pentsatzen baitut, ere libertaten kontra dioiten aldera. Gero, on, ondori guak, bai gizerten, iz, iz, izaiten aldira, uh, jendek, uh, uh, bakotxak badugu badu bera religiunea, bakotxak bako bai, izi da uh, le, leku batean, uh, egira bat bestien kontra uh, joan behar eta iziarrik esun behar dugu, bai, baier petche bai jenerek bai, bai, baier tasetariek uh, uh, debaten charsen uh, di di denak bat besteren kontra uh, azzeko, orren, hein, egin, e horren ha kontrario egin egin berda gauzak uh, ez berdira uh, pisatu uh, kontu tamartu ha uh, gertatu baitira hor ordi dira hor dira horrek uh, horiek hiziek orde, bat sustea uh, Ordean, hala, hori eguzeku nuntza kontutan hartu nena nikashteko, giziki kasutetan dut, hor bakotsak, bedekian, uh, eko etxe bakotsak, instituzione bakotsak, hartu, legeke respetatu, eta eta bestek egiten dituzten lehizta kestadon hartian, gure ausuari kasun behar dugu, eta horrekinekin, eta ez horren kontra, goitea uh, eta uh, ara eta fuskeri egin dituztenak bon uh, dira, hala uh, betzazendut uh, liberta goiteko eta eta jendeark uh, algeren kontra planta planta ten. eta tipo askenian uh, beste, beste zerbaiten uh. Biteko eta hori giziki katsun behar Milisker, beraz, uh, alein herriak. Baita ere, eh, Antion Kuritsari, uh, Muntza entzun beraz zuen mezua Me, Olako gertakarien ondotik, gero biztiki, Kasuman behar dela, ondoko urratxak eta erabakiak zoin hartzen diren. Hor, elkartasuna atxikiz eta jendeak eh, ez bat besteain kontra eh, altsatzeko. Orduan, segituko dugu gure itzulia eta errai, itza utziko dugu beste eh, kasetari batzueri, kasetari eta soziologoeri preseski analitzia horoko rago bat egiteko. Peiozubiriak eh, goizuntan argia kasetan eh, arkitaratu du eh, eta artikulu bat preseski gai hori buruz. Beirut-Parisen titulua bortitza, bortitz, izan den bortizkeriaren irudikua, bai gerla itxura, bainan horren gibelian, zer ote den, eta nolako analizia ere e, egiten alden, ere galdegin diogu, eta peio zubidiari, zer pentsatzen duzu, zer nolako egoera ikusten duzu, eta egoera horren gibelian, ere zer e, diokuan, ote den esan justu nintzen e, lapurdiko zera batean, e, bilkura batean eta berandu eldugara etxera eta beraz ez naiz enteratu zer pasatzen zen bi amunago izarte. Deina ben e, zer baino lehen esan nahi luke ni hegoaldekoa izanik eta entzule e, iparaldeko entzuleei, beraz e, Pariz eta Frantzia oso bere, bere atal zertitzen duten jendeari itzeginez Euskate, prudentzia ez egine dutela, eta ez, ez dutala inolako, ez dakit edo, jakintzu dak, edo, edo, ez dakit, tribolitateik egine hemen, e, aski gogor badira gauza gertatu direnak, eta kasu emateko gauza gauza da, hori ezer baino esan nahi hemen, e, gauza gogor da, gainera jakinez orain bizizaretela salbu espeneko erabatean, beraz, broma gutxi eta eta gure aldetik bai, Zor nuen zerbait izaztea hortatik bizi baina argian kasetari bezala eta hori da egindutan aportazioa esumea. E, irakurri, dire, ene ustez, irut, iturri interesanta direnak, eta horietatik, ene ustez, autatuenak direnak horien e, hori hartzu nahin. Baina, Prezeski, abiatzen duzu zure artikulua hor duge baten erranetaik eta lotzen duzu gero atak mugimenduan agertu den eta artikulu bat? Bai, hor, eh, aipatzen dutasiran, Mark Trevidik, izen, eh, Trevidik izeneko, edo, Trevidik izeneko eh, juge batek, uh, urrian egin zuela deklaratzu batzuk okerozpanaiz eh, Paris-Machen, eta gero hemen izan zuen hori arzuna, bedaren, eh, Kataluniako egunkari batetik eh, hartu baita guguk, eh, referentri hori bere garaien, esanez, eh, Charlie Hebdorena gauza tiki azela, eh, bidean zen zerbait handia eh, goren, eta gertatuko ziren handia goen onduan. E, zerbait e, estatu batuetako kolpea hundiekinetako onparatzeko, hau haipa, baile hau da amarrurtez e, juie antiterrorista eta hibilia, eta beraz, horrak esan nahi du, berak e, ukitzen eta zehautzen ikuen jenden artean batzela horren, horren e, beldurra edo horren kezka. aldiz, egin behintzatibili nahi zenetan azken hilabetxeotan ez bakarri paraldean, e, biskaturrunago, frantziako lekuetan ez dut e, ikusi halako presio ondirik. Behar bada, konparatzeko ikerez, duela, oita amarrurte berrogei hor Parisen izan ziren beste leherketetan izan zen egorarekin. Bueno, hori da, lenda biziko e, gauza komentatzeko zena. Eta bigarrena, e, aipatu duzuzuk atak mugimenduarena, atak mugimendua... Hemendik begiratuta ere da e, Frantzian eta Europan eskerraldetik aldetik dagoen jende seriozena. E, Argia bertan eman diogu lehen horria Zuzan Zuzan Zorri, eta yeah. beraz mugimendu hortakoa da, eta e, hori badute siniz garritazun bat guretzako. Eta gu pikat arritu edo, bai, pikat dugu nola nolaz e, Frantzua holan lehen dakariak esan zuenean e, e, gertakizunen ondoren Frantzia gerran dago atakek erantzun zion e, Parkatu baino hau ez da gure gerra, eh, eta gero eh, morren, eh, inguruko reflaseo gehiago egiten diote, esan ez, eh, haizu edo, norbaitek montatu du, edo montatu duzue, e, eh, Iraken, Libian, Sirian, Malin, Txaden, Nijerren, Erdiko, Afrikan, eta bar, dagoen egerra luze bat, eta gerra honek ez gara matza inoengo bakera, ez, estuarki, ez baita bakerik justiziarik gabe. E, hau berbadak badak guk emendik, e, izanik egualdetik, berazkampotik, e, izanik egegari inkeria bat, baina hori atakekoak esaten bat dute eta segur duenik paristik bertatik. Ezo hori da erreflexio bat e, oso kontzutan helukitzakoa. Arapejo Zubiriak, beraz argi duen artikulua, irakurtzenako duzuena ere, argia kasetan, eta gure analizia edo azterketa horren piskabatu runagoeramaiteko, eguzki urteaga ere gurekin dugu, beraz gauon eguzki? Gaur duan, ari ginen pixka bat eta aipatzen pehiotu bidiarekin eta egoera juri eta a, gertak ari eta ikurunago joan ez. Fransua Holandek ere kongresuan a, gaur hartu ditu erabakizon baita edo jakinarazi bai urgentiazko egoeraren luzatzia, konstituzioaren berrikusketa eta operazio-militarren askartzia ere sirian, polizia, justizia askartzia, defentsarako ahal gehiago ere maitea orokorki, beraz bon, erabaki importantiak hartuak dira, zuk soziologikoki eta do, ze, nola analizatzen ikusten duzu egoera hori gertakari latz horien onotika. Horrekusi behar da, eh, gertatu diren atentatuak, erakutsi dute, ze puntutaren jo, gizartean bertan eh, sustraitu aden eh, problematiketariko bat, alegia da, gogoratu behar da, eh, fitxategian, badirela, amaika mila eta lareun pertsona, dut dien ez, ba, erradikalarekin eh, eh, lotura edukiko lugetenak, badira beste, bi mila eh, joan direnak, giada egitera, eh, lenik Libiara eta ondoren, Um, Afganistanera, Irakera eta Sidiara, eta, eta urietariko batzuk itzuli egin dira e, Frantziara, eta horrek usten da, e, erabat e, gainezka daudela Frantzese Autoritateak, e, esan da, bizi pegabat mailak gorenea den e, unean, ba, e, kapazitatea euki izana ba, e, sortzi atentatu momentu e, e, simultanean e, antolatzeko, Eta horrek erakusten du ere, geroztan gehiago, sare hoiek transnazionalak direla, e, bildiren hoietariko e, e, identfikatuak izan diren bostetariko lau, e, lauek frantses nazionalitatea dute. Horrekaren nahi du, e, frantzian sortuak direla, bertan ikasi dutela eskolan, bertan lan egin izan dutela eta latak uziz ere, ba, e, erabaki dutela, azken fina, frantxas e, e, estatuaren aurkako e, e, atentatu hoiek egitea. Eta hogetariko batzuk eh, ba, Belgikan zannak dira, horrek erakusten du zerako eh, arazo konplesua duen eh, hainzinan eh, Frantziako eh, Estaduak. Ararkidena da eh, atentatu hoek izan badira, dira maila batean lotuak dira azken laudo bost urteetan, frantses armadak egin dituen, interventzio militarretan, eh, Libian, eh, Malin ondoran ikusi den nola Sirian ere ba, hainbat bombbarrak eta egin dituen, eta e, ikusten dena da, Estatu Islamikoak, eta bere garaian ere Alkaidak, erabakizuela, ba frentea, herri horietatik, ba Europara e, ere maitea, eta noski horrek izugarrizko konmozioa sortu du, izugarrizko gezkea sortu da, egin bat erritarren baitan, eta hor, bizitik esan gura da, ikustea, zer nolako jarrera diferenteak erakutsi dituen e, Holandek, e, Charlie Hebdoren aurkako atentatuen Ostean, emozio bat izan zen, simbolo batzuk ikutuak izan ziren, eh, eh, kazetariak eta hainbat eh, jo eta eh, deia egintzuen ba, batasun nazional frantsesera eta baita ere ba, eh, jendeak karrikara joan zedin eh, manifestatzeko, hainbat balore eh, aldarrikatzeko ba, adierazpen askatasunan inguruan beste, beste. Kasu honetan eh, jarrera oso ezberdina izan da, eh, asera batetik errandu gerran zela Ba, Estadu islamikoaren kontra, emergentzia estadua irakarridu, eh, azken egunetan ba, hainbat perkizizio eginak izan dira, pasaren gauan bertan egun da irunuditazortzi eginak izan dira, e, 8 eiru pertsona txilotuak izan dira, hainbat arma ere eskuratuak izan dira, eta eh, parlament kongresuan egin duen deklarazioan ba, urrunago jo nahi du, eh? alegia bomba, bombardaketak onditu nahi ditu, nahi du eh, armadak ere Ba, eskumen gehiago ukan ditzan, ba, terrorismo nero kako e, borrokan e, esku hartzeko, eta e, ikusten da, azken finan, bai e, Lerrepublikan alder ditik eta bai Frente Nazionalen alder ditik presioa neurri sekuritarioak hartu ditzan, Ba, maila handi batean bere egin dituela, eta azken finan bere estrategia nagusia horren airean da. Eta ez, ez ote dea bide hortatik azken ean, e, atera bidea ikusten ote dea funtsian, zenta ikusten da e, gerlak e, zerondorio ukanduen, nola sortu diren gerla egoera hortaik olako taldeak, izan dain algaida edo daes, eta nola askartu diren, gero egoera horretan, gerla segituz, Ez utedea besti irriskoa, prezeski, horien askartzia horon gehiago. Bai, argida, zerean askidea ikustea dibez, interventzio militarrek zer ondori ukan duten, Libian adibidez, estadua eta bertako egitura guziak deseginak izan dira, eta horrek albidetu egin du, azken finean, ba, estadu islamikoa eta alkaida al al garatu izena Eta ondoren malin, botere hartu nahi zutenek eh, asko ziren alddez aurretik Libian borrokatu zirenak eta bertako armak erabiltzen zituzten malin eh, gero Gerra egina alizateko algia izugarrezko eh, ba, eh, kauza sortu dute herriorietan zeuten egiturak bertan berautzen dituzte eta orduan eh, soluzio azken finean da eh, txarragua eh, horretan. Pillo subiraz bazkas artikuluan ere eta ez dugu asterik izan pasarazteko, benan egiten zuen. Hor jaian nahi den naiden gerla guerra la horren parrean edo horren ordez. Mugimendu bakezalea, ber dela ber dela beraza baldu Hori posible dea. Pero horrik gusten da frantsese estaduak eta oxiendenteko herriak oso konziente dira nahi badute estatu islamiarren aurka e, e, borroka irabazi ezinbestekoa zaiala e, lurreko tropak e, bertara bidaltzea. Horrek supusatzen du, izugarrezko gizak e, koste ukango duela eta horrek gain ez dute inungo garantiarik ere gerra hori irabaziko dutenik, askideik ikuste egertatu dan Afganistanen edo Iraken. Eta e, hori jakinik, e, alde batetik e, bere iritzi publikoaren arabera François Londek errandu ba... Eh, eh, abiohiez eh, bidezko bombardaketak biderkatuko zituela, eh, bete gareian George Bushek ere eh, gauza bera eh, egin zuen, estatu batuetan, eta eh, bigarren bidea, zeren oso konstiente dira, eh, eh, bide militarren bidez ez dutela lortuko azken finan arazorikon konpontzea. ari dira bienan azkeneko asteetan, negoziaketak eh, eh, eramaiten, Eta eh, aintzinamentuak izan dira maila horretan, eta badira bia desaudoestasuna guzi, alde batetik alkaidak eta estatu islamiarrak zetoki ukan luketen Siria berri batean, eta bestea da Baser, eh, alazadekin zegartatuko litzatekeen. Rusiak sustengatu egiten duera eh, basara alazadek, iranek ere bai, baina estatu batuek, eh, resuma batuak eta eta frantziak ez duten nahi eh, boterian jarraitu dezan. Baina ikusten da azken finean, ba, eh, diskurso oso gerrazailearen eh, alboan, ba, ari direla politikaren eta diplomaziaren bideak ere urratzen, konstiente baitira, modu bakarra dela, modu irankorrean arazori konpontzeko. Hora, pentsatzen dut, ora gauza gauza badita baditaikela erraiteko, mainan tenorea aintzina joan da, eta pentsatzen dut, ora ondoko egun eta hasteetan maingeinan izanen den uh, aipagaia, izanen dugula mile esker hasteko eta zuri eguzki urteaga, gurekin izaitiagatik, zure zure iritziak eta zure analisiak parte katziagatik, baita ere, eman gizununtan parte hartu duten guzieri mile esker. Gau onentzuleak eta bestealdi batarte.